ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ПОЛУМ'Я СВЯТОЇ НАТАЛІЇ Кінець шляху «Велике», – сказала Алекс. У предсвітанковій темряві далекий відблиск полум'я святої Наталії здавалося, плив над обрієм, як надмірно яскрава зірка. Тепер, коли сонце заливало золотом гори на сході, а їхній товстопузий корабель наближався до кінцевої зупинки, ця таємниця отримала пояснення. «Дуже велике!» сказав брат Діас. Стоп трої був настільки величезним, що він був настільки будівлею, скільки ландшафтом. З моря височіє гора, схожа на пень, складена з кам'яної кладки, увінчена пишною зеленню знаменитих висячих садів, а з неї здіймаються гостряки менших веж, як зубці корони. «Та воно, блядь, гігантське!» сказала Віґа. І якийсь геній вирішив, що ця чудова ідея, щоб такий шматок лайна, як Алекс, керувала цим. Вона натиснула на свій неспокійний живіт, наче хотіла вичавити з нього всі нерви. Завжди знаючи, що це божевільна ідея, вона припускала, що рано чи пізно всі інші теж це зрозуміють і запропонують кращу. Тоді вони всі добряче посміються. «Пам'ятаєш ту дуринду, яку ми збиралися зробити імператрицею? Про що ми тільки думали?» Та ось вона, з миті на мить, мала прибути до трої, і ніхто не сміявся. Принаймні, точно не вона. «У житті стільки речей!» Бальтезар дивився на сонце, що сходило над містом з дивним хлоп'ячим захватом, які якимось чином набули роздутої і незаслуженої репутації. «Як третій найкращий некромант Європи?» – запитала Батиста. Третій найкращий некромант Європи багатостраждально зітхнув. «Але стовп троєй точно не такий. Реліквія великої епохи, в тіні якої наша, здається дріб'язковою, другорядною післямовою». Він звузив очі в бік Алекс. «Хто його побудував?» «Інженери чеклуни Карфагену», – миттєво відповіла вона. Хоча ходять чутки, що вони призвали демонічного принца Гоксказіша, щоб він служив архітектором. «Навіщо він був побудований?» Залежно, кого запитати. Купці скажуть, що для того, щоб контролювати торгові шляхи Суходолом і Морем, священники скажуть, що його збудували як храм диявольських сил, вельможі скажуть для того, щоб всіляти страх у серця скорених, солдати скажуть, що це східна фортеця проти ельфів. «Ми всі бачимо світ крізь призму власних одержимостей», – пробурмотів Яків. Балтазар ледь помітно кивнув Алекс на знак схвалення. Найвища похвала, на яку він був здатен. «Мені приємно бачити, що ти мене слухала. Згідно з історією, стародавній Карфаген міг похвалитися трьома стовпами ще більшого масштабу. Але вони впали, коли більшу частину міста засмоктало крізь ворота в пекло. Загалом, складний день для ринку нерухомості». Зауважив барон Рікард, запускаючи пальці в своє вороняче-чорне волосся і дозволяючи морському вітру підхопити його, мов, блискучий стяг. Коли Карфаген впав, стовп трої не був завершений. Алекс вказала на лінію крихітних арок, які з'єднували його з горами на схід від міста. Саме Василій Перший, пізніше названий Зодчим Василієм, завершив великий акведук, посадив вісячі сади і почав роботу над Фаросом. Вогонь Святої Наталії був запалений на вершині лише через 50 років після його смерті. Невдовзі після цього було закладено перший камінь у фундамент базиліки з Янгульського пришестя, слідуючи, не повірити, Янгульському пришестю. Бальтазар кисло буркнув. «Тепер ти просто випендрюєшся!» «Ну, цього я навчилася у найкращих!» Сказала Алекс, дивлячись на стовп, одна сторона якого була в тіні, а інша яскрава освітлена сонцем, що сходило. Навколо його основи розкинувся килим нових будівель, крихітного порівняння. «Що як вони зневажатимуть мене?» – прошепотіла вона. – Мої. – Вона ледве могла вимовити це слово. – Піддані. – Тоді тобі буде не гірше, ніж більшості правителів, – сказав Яків. – Роль імператриці не полягає в тому, щоб подобатися, – відповів Бальтазар, – за умови, що їй підкорюються. – Можливо, твоє ставлення до того, щоб подобатися, було б іншим, – сказала Батиста, – якби знав, що це таке. Бальтазар відкрив рота, наче хотів заперечити, але потім закрив його, ніби зрозумівши, що не може. Алекс здригнулася від чергового сплеску нервів, знову хопившись за позолочену тканину своєї сукні. Батиста була під майстром Кравчині в Авіньйоні кілька тижнів і провела ранок з повним ротом шпилюк, сповиваючи Алекс в тканину з плаща Сави. Вона була занадто тісною в талії і занадто об'ємною в грудях, наче її розкроїли для кращої версії її фігури. Галя Гаманець казала, «Прикидайся тим, ким хочеш бути, і одного дня помітиш, що більше не прикидаєшся». Це завжди звучало мудро для Алекс, яка проводила багато часу прикидаючись, але вона мала сумніви, що це зробить її груди більшими. «Я почуваюся, як, блядь, торт на день народження», – бурмотіла вона. «Хіба хтось відмовиться від торту?» – сказав барон Рікард. «Не бійтеся, ваша високосте, ви не можете бути підготовлені ще краще», – він з розмахом показав на себе. «Ви пройшли блискучі уроки з етикету», – махнув рукою Бальтазару, – «хизування», – вказав на брата Дієса, – «грамоти», – вказав на Якова, – «набурмосення», – махнув рукою на Вігу, – «на селективної різанини». «Несела що?» – буркнула вона йому у відповідь. «Це означає бездумне», – сказала Батиста. Віга відкрила рот, а хотіла заперечити, але потім закрила його, ніби зрозумівши, що не може. «Тоді залишається тільки те, чого у вас навчила сонечко». Барон змахнув блідими пальцями кудись у порожнечу. «Невидимий куні Лінгус, наскільки мені відомо». «Куні що?» – буркнула Віга. «Це означає...» – почала Батиста. «Ми знаємо, що це означає», – сказав брат Діас. «І устаннє, але аж ніяк не за значенням...» – закінчив Барон, махнувши рукою в бік Батисти. «Інструктаж з усього іншого...» Вона, однаково комфортно почуваючись як у вищому суспільстві, так і в нижчому, виконала зразковий реверанс, хоча в бутфортах це виглядало трохи дивно. «Майте на увазі, – продовжував барон, – що деякі з найнепривабливіших, найбездарніших, найневдаліших людей в історії ставали цілком пристойними монархами після того, як їх коронували. Ви справді найгірша за середній матеріал!» «Це дуже підбадьорює, сказала Алекс. «Звичайно!» Він усміхнувся, показавши ідеальні білі зуби, якщо не сказати Ікла. «Подякуйте Всевишньому за мене!» «Але я ще не коронована!» Алекс відчула ще один потворний сплеск нервів, коли озирнулася на стоп. «У мене все ще є один живий брат!» «Аркадій!» – прогорчав Яків. «Найстарший!» – сказав Бальтазар. «І за всіма ознаками наймогутніший!» – додала Батиста. «Брати були запеклими суперниками за трон!» Брат Діас занепокоєно почухав бороду. Вбивство інших, мабуть, зробило його ще більш небезпечним. «Чудово!» – сказала Алекс. «Це чудово!» Вона очікувала, що його галери будуть виринати з кожної бухти. Його найманці стрілятимуть стрілами з кожного містечка, або його крилаті люди-ящерки злітатимуть з кожної хмари, повз яку вони пропливали під час своєї подорожі. Той факт, що цього не сталося, лише зміцнював її впевненість, що попереду на неї чекає ще більш жахливий замах». Вона притиснула руки до свого клекочучого живота. Так чудово, що мене зараз знудить. Як і більшість речей, зблизька все виглядало ще гірше. Кораблі кишили в гавані, штовхаючись біля причалів, наче голодні поросята, що змагаються за цицьку. Хижі кораблі півночі з носами у вигляді звірів, вузькі і злісні, карликові порівняно з трибалобними галерами з Африки, на вітрилах яких золотими нитками було вишито п'ять уроків. Моряки, що проходили повз, обмінювалися привітаннями та погрозами, мовами яких Алекс не розуміла, і жестами, які не залишали місця для сумнівів. Стовп височив над усім, відкидаючи один край гавані у свою могутню тінь і затуляючи собою нерівну лінію перед позаду. Подекуди його стіни були схожі на природні скелі. Величезні цільні поверхні каменю, в інших вони були зведені з крихкої кладки нелюдських масштабів. Підпори за вбільшкість дзвінниці та аркові склепіння, під якими тулилися цілі вулиці, поцятковані краплями дощу, вкриті висипкою зеленої папороті та червоного плюща зі зграємо різнокольорових птахів, що гніздилися на височині. Житла були видовбані прямо у скелі. Сходи й двері та димарі вирізані в камені або збудовані на запаморочливих хрештуваннях, обвішаних драбинами і хиткими переходами, з яких до міста внизу звисали мотузки та ланцюги, якими у відрах піднімали сніданки. Звідусіль текла вода, канали на схилах стовпа утворювали піністі каскади та блискучі водоспади, бризки яких затемнювали дахи вулиць внизу і розкидали веселку над містом. У цих каналах Алекс бачила, як рухалися могутні колеса, оберталися жахливі шестерні, наче все це мало внутрішній годинникового механізму. І воно було більш машиною, ніж будівлею. Вітрила були підняті, корабель підплив ближче, і Алекс почала розрізняти людей. Натовпи, що втиснулися на кожному даху, набережні і пристані, ще ближче, і вона почала боятися, що ці тисячі облич можуть бути спрямовані прямо на неї. Вони чекають, прошепотіла вона, «На мене?» «Ну, на мене вони точно не чекають», – буркнув Яків. «О, Боже!» «Ціле місто! Ціла імперія!» Алекс жувала свою болючу нижню губу, всю суху і потріскану, як пересмажена ковбаса. Настільки далека від губ імператриці, наскільки це можливо. Найгірші губи, які ви коли-небудь бачили. «Ще не пізно повернутися до священного міста?» – пробурмотіла вона. «Я задаюся тим самим питанням. Відповіла Віга, визираючи за грот щогли, поки деревина шкрибла по каменю, а матроси стрибали на берег, щоб закріпити канати. «Милосердні небеса! У нас тут сором'язлива вовкулака!» Зітхання барона Рікарда стало прохолодним вітерцем на шиї Алекс, коли він нахилився до неї. «Пам'ятайте, ваше високосте, для вас тут немає незнайомців, лише улюблені старі друзі, яким ви раді знову бути представленими!» «О, Боже!» Їх зустрічала делегація, що пеклася на вже несамовитому сонці, блискучі гвардійці, коні всяючій зброї на чолі з жінкою, величною як імператриця, справжня імператриця, а не сміхотворна самозванка. Вибух щедрості та доброзичливості буде спалахувати за вашими очима при кожному знайомстві. Я хочу бачити соціальний феєрверк. І випрямтеся заради Бога, ви приїхали керувати нацією, а не полювати за загубленою сережкою. Вибач пробормотіла Алекс, змушуючи себе опустити нескінченно згорблені плечі. «І ніколи не вибачайтеся!» «Вибач, блядь!» «І ніколи не кажіть, блядь!» Трап ковзнув по камінню. Стояла жахлива тиша. «І... ми йдемо!» Саме так, як навчив її барон. Так, ніби між ключицями у неї була безцінна коштовність, яку кожен заслуговує побачити. Вона перепливла через трап. Вона ковзнула по набережній, безжальні відблиски сонця, ще більш безжальні відблиски сотень очей і свербіжу у попереку, який у цій сукні вона ніколи не зможе почухати, були саме тими речами, які приносили їй найбільше задоволення. І ми посміхаємося, щастя і гарний настрій. І вона зовсім не хвилювалася, що ось-ось обісереться на очах у кількох сотень своїх майбутніх підданих. Ми посміхаємося. Все було саме так, як вона хотіла. І вона абсолютно не збиралася обсиратися. Ми посміхаємося. Привітна, приязна, з повним контролем над кишечником, але якби вона все ж таки обісралася, ніхто не зміг би сказати, що вона не виглядала так, ніби їй це сподобалося. Вона присягалася, що ця жінка росла з кожним кроком. Вона була майже такого ж зросту, як Яків, але зі значно кращою шкірою. Шкіра імператриці, якщо така взагалі існувала. Найкраща, блячкіра, яку ви коли-небудь бачили. У її присутності Алекс відчувала себе жалюгідною малолітньою жебрачкою. Навіть не шматком лайна. Черкашом! Боже, вона відчувала, як у неї пітніє ніс? Черкаш-лайна з обличчям кольору червивої падалиці, втиснутий в золотистий плащ мерця, як ковбаска в кишку. Алекс очікувала, що жінка вибухне сміхом, коли вона зупиниться у її неприродно-довгій і стрункій тіні. А потім до неї приєднаються всі інші. «Ні, справді, видіть вже справжню принцесу!» Натомість вона опустилася в найшанобливішому з реверансів, спідниці осіли сяючим озером так плавно, ніби їх опустили на приховану платформу. «Принцесу Алексія, для мене велика честь вітати вас вдома. Я, ви, мабуть, леді Сівіра», – сказала Алекс. «Наглядачка імператорських покоїв. Мій дядько часто говорив про вас. Сподіваюся, не надто різко». Він казав, що ви його близька подруга, що ви ризикували всім, щоб відправити йому листи, що він довірив вам своє життя, і я теж можу вам довіряти». Леді Сівіра опустилася ще нижче, якщо це було можливо. «Ваш дядько надто добрий, але з мого досвіду, імператриця достатньо мудра, щоб нікому не довіряти занадто багато. Чи можу я підвестися? Що? Блять, так! Я маю на увазі... Блядь, так! Вибачте!» «Вашої високості ніколи не потрібно вибачатися!» Леді Сівіра піднялася, височуючи над нею щонайменше на голову. «І яка ж це була голова?» «Чи не могли б ви...» – Алекс примружилася на неї. «Височити трохи менше!» «Ваша високість воліла б, щоб солдати її охорони принесли ящик, на якому ви могли б стояти, або викупили мені рів, щоб я могла опуститися в нього!» Алекс почала всміхатися. «У мене таке відчуття, що ви жартуєте, Леді Сівіро!» Таке справді траплялося в особливих випадках, але вашій високості немає потреби використовувати звертання «Леді». «Сівіри цілком достатньо». Вона не хилилася і прошепотіла. «Як імператриця, ваша високість може називати мене сукою, кобилою, свиноматкою або гарпією, не боячись виправлення, адже ваша попередниця часто так і робила. І я завжди дякувала їй за добру увагу. Все, чого забажає ваша високість, я з радістю і задоволенням виконаю». А зараз мій обов'язок і задоволення провести вас до герцога Михаїла. Він тут? – запитала Алекс. Він тут уже кілька тижнів. Займається підготовкою вашого в'їзду до міста. Він чекає на вас біля великого підйомника Іраклія, в кінці Кавалькади. Кавалькади? Голос Алекс злегка надлумився. Вона майже очікувала, що їй відрубають голову в ту ж мий, коли вона зійде човна. Народ троє бажає привітати свою майбутню імператрицю. Сівіра жестом вказала на величезного білого коня. Ви їздите верхи, ваше високосте? Дуже погано, пробурмотіла Алекс. Пташиний послід шумно бризнув на бруківку, коли вона прямувала до цього багатства в кінській шкурі. Тиша переходила від дивної до тривожної. Їй здавалося, що вона почула чиєсь бурмотіння. Це вона? Зачекай. Яків простягнув руку, і Алекс завмерла, затамувавши подих, гадаючи, яку загрозу він побачив. Він зробив крок вперед, лівою рукою стискаючи руків'я свого меча. Глибоко вдихнув, як людина, що збирається віддати наказ про атаку, незважаючи на невтішні шанси, і зарвів на всю силу свого грубого голосу. Вітаємо її, високість, принцесу Алексію Пірогеннетос! Принцеса Алексія! Дитячий голос, пронизливий від невинної радості, немов крапля дощу, що спричинила прорив греблі, здійняв звідусиль вигуки, свист, радісні крики. Птахи стривожено злетіли з дахів. Як і всхвально буркнув їм просто потрібен був поштовх. Попереду йшла пара бородатих священиків з двома іконами на позолочених палицях свята Наталія та святий Адріан, за словами брата Дієса, який умів впізнати святого з першого погляду, Далі йшла пара монахинь. Одна несла кришталеву скриньку з муміфікованою стопою всередині, а інша золотий на грудний знак з бальзамованим пером ангела, вставленим в нього. Далі тупотіли десяток стражників, вітерець ворушив їхні пурпурові шлейфи, а сонце виблискувало на парадній зброї. Далі, сидячи боком на ефектному білому коні з дорогоцінною зброєю, їхала, спітніла винуватися у всього дійства. Злодюшка, яку колись жорстоко побили за спробу вкрасти милицю у прокаженного, у супроводі вампіра. Перевертня та безсмертного масового вбивці. Ще одне улюблене прислів'я Галі Гаманець цілком підтвердилося. Розкажи правильну історію, і люди куплять будь-яке старе лайно. Троя була містом сліпучого сонця і ще більш сліпучих кольорів. Ми рахтіли поліровані куполи, ми готіли відполіровані двері, підморгували золоті та срібні плитки в мозаїках святих, що прикрашали двері каплиць біля підніжжя яких причаїлися прокажені. Вони проходили крізь ринок, де все на світі мало свою ціну. чудорнацькі, смугасті й плямисті тваринки, що облукали клітками, блискучий посуд, миски з гострими прянощами, завбільшки як купелі яскраво-зеленого, коричневого, помаранчевого, золотого кольорів, рулони яскраво-білої ляної тканини та сяючий шовк усіх кольорів. Вони пройшли повз велику фарбувальню, де вода зі стовпа стікала в басейни, забарвлені в дивні відтінки, і майже голі робітники, що бродили в них, теж були пофарбовані в дивні відтінки. Навколо них у лісі жардин сушилися безкінечне полотнище, мов вітрила велетенських галер. Моря яскраво синього, насичено червоного і сяючого зеленого кольорів, що тріпотіло на вітрі. Вони рушили вигнутим бульваром навколо основи стовпа, нескінченно відкриваючи нові панорами усміхнених облич, що пошили від спеки у яскравому святковому вбранні, аж поки у Алекс, аж запаморочилося в голові від їхнього сліпучого сяйва і радісних вигуків. «Дзвонів було майже стільки ж, як у священному місті». Вони лунали з церков із зеленими мідними куполами, відлунювали з каплиць, що чіплялися за верхівку височеного акведука, наче мушлі за портовий ланцюг, звеніли зі святинь з облупленими розписами, на яких усміхнені хрестоносці піднімали на мечах полеглих ельфів. Це змусило її замислитися, куди поділася сонечко. Непомітно прослизнула крізь її почесну варту? Непомітно прокралася крізь натовп, Чіпляється за спиною її коня? Можливо, пізніше вона зможе змусити сонечко вчепитися їй у спину. Вона зловила себе на думці, що всміхається від цієї думки. Але сміхатися стало легше, коли парад вийшов на широку площу біля підніжжя стовпа, а вітання стали ще гучнішими. «Я їм подобаюсь, прошепотіла вона до Якова, чия пошрамована похмурість була сірим якором у різнобарвному божевіллі. «О, вони люблять тебе», – бурнув він. Так, як можна любити лише того, кого ніколи не зустрічав і ніколи не зустрінеш. Вони люблять саму ідею тебе, думку про те, що вони можуть стати кращими, спокуту, цілісність. Він похитав головою в сторону натовпу, що вишикувався на площі. Незалежно від того, хто править, світ однаково залишиться світом, люди залишаться людьми. Батиста пирхнула. Не зважай на цього буркутливого старого. То це щасливий кінець? запитала Алекс, коли священники з іконами, черниці з мощами і позолочені охоронці зупинилися перед платформою, вмонтованою в канал з боку стовпа, де група яскраво вбраних вельмож спостерігала за її наближенням. «О, я сумніваюся», – Батиста послала повітряний поцілунок у натовп. «Щасливі кінцівки – це просто історії, які ще не закінчені». «Дядьку!» – знайоме обличчя герцога Михаїла височила з натовпу багатіїв, усміхаючись навіть ширше, ніж інші. Алекс одразу ж забула про належний етикет, зісковзнула з коня, поки двоє лакеїв зусиллям знесли по золоченій східці, побігла між двома різьбленими колонами, що увінчували давні перемоги, і потрапила прямо в обійми герцога Михайла. Він підхопив її, підняв, закружляв, міцно притискаючи до себе. Я так рада тебе бачити, прошепотіла вона йому в плече. Вона здивувалася, наскільки це було щиро. Вона не бачила цього чоловіка кілька місяців, знала його лише кілька днів, але він завжди був на її боці. «Я так довго мріяв про цей день, – сказав він. – Були часи, коли я думав, що він ніколи не настане. Думаю, дорога була важкою. Мені так шкода, що я не був з тобою». Він стиснув її, а тоді відпустив, тримаючи на відстані витягнутої руки. «Але я ледве впізнаю тебе. Ти так виросла. Ти не уявляєш, як ти схожа на свою матір». «Благаю, не будьте жадібним, герцогу Михаїле». Сказав якийсь святоша стариганчий, а борода сягала йому майже до пояса. «Дозвольте нам усім привітати принцесу з поверненням додому!» «Звичайно!» Герцог Михаїл, можливо, навіть змахнув сльозу з ока. «Дозвольте представити вам главу Східної Церкви, великого патріарха Мефодія XIII!» Алекс дуже хотілося штовхнути великого патріарха і запитати, що сталося з іншими дванадцятьма, але цього разу вона вирішила, що краще дотримуватися сценарію барона Рікарда і опустилася на одне куліну, дуже старанно вдаючи з себе принцесу. Ваше блаженство, її святість папа просила передати вам її сестринські вітання, побажання міцного здоров'я і сподівання, що двоє слуг-спасительки, дві гілки єдиної істинної церкви, яку ви представляєте, незабаром знову об'єднаються в одну сім'ю. Патріарх підняв свої густі брови. «Побожні думки, ваше високосте, висловлені. Після періоду, коли наша віра зазнала тяжких випробовувань, буде справжнім полегшенням мати законну спадкоємицю Теодосії, яка знову сидітиме на змійному троні. Наскільки я розумію, вас перевіряли два оракули небесного хору. Поки патріарх допомагав їй піднятися, в його очах блиснув певний розрахунок. Але Алекс продовжувала всміхатися, ніби це був старий добрий друг, а докази її легітимності були її улюбленою темою. Саме так, ваше блаженство. У належно очищеній блідій кімнаті? Ну, я принцеса, а не чарівниця, але це була велика біла кімната. Алекс засміялася і була рада бачити, що кілька вельмож сміялися разом з нею. Ви бачили, було, що підтверджує статус моєї племінниці як пірогенетос. Герцог Михаїл розгорнув копію, щоб показати важку печатку і затерті підписи. «Підписано кардиналом Бок та її святістю папою». «Десятирічною папою?» – запитав патріарх, злегка посміхаючись, уважно розглядаючи булу. «Папою», – сказав Яків, зовсім не посміхаючись. «І це родима пляма». Мефодій подивився на шкіру за вухом Алекс. «Сподіваюся, я не надто наполегливий, але...» «Чи можу я побачити славнозвісну монету?» Алекс витягнула половину монети з-за комірця і зняла зі шнурком через голову, щоб простягнути її. Герцог Михаїл витягнув свою половину і простягнув її патріарху. Коли він підніс їх до світла, вони виглядали не дуже схожими. Михайлова половина була патьманівою, тьмяно-коричневою, половина Алекс відполірована до блиску, обличчя імператриці Теодосі було стерте роками на шкірі. Але можна було зрозуміти, що їхні обшарпані краї збігаються. Одна зі знатних жінок ахнула. Чоловік з величезними вусами серйозно кивнув, хлопець з важким золотим ланцюгом на плечах тихо пробурмотів щось до сусіда. Насправді це нічого не доводило. Алекс провертала і хитріші афери з паломниками заради кількох мідяків, не кажучи вже про цілу імперію. Але не потрібно багато доказів, щоб довести те, у що люди хочуть вірити. Патріарх Нефодій подивився на герцога Михаїла, той подивився у відповідь, і Алекс побачила, що щоб її дядько там не втюхував, патріарх уже це купив. Глава східної церкви підняв дві половинки монети в одній руці, і папсько було в іншій, щоб натовп міг їх побачити. Навіть якщо на такій відстані вони могли бути одним із листів брата Діаса до матері і двома половинками бичачого яйця. Принцеса Алексія Пірогенетос! прогримів він. Первістка Ірени, первістки Теодосії, перевірена оракулами Небесного Хору і оголошена першою у черзі на престол, повернулася до Трої, повернулася до нас, повернулася, щоб заявити про своє право первородства, захистити царство людей від терору ельфів і привести нашу імперію в нову епоху процвітання. Хто б міг сумніватися в тому, що було сказано так голосно і таким глибоким голосом? У НАТО впіздінялася велика радість, кожен з присутніх подумав, яку користь він може отримати від цього. І ось так просто папа і патріарх проголосили Алекс законною спадкоємицею емоцією зміїного трону трої. Вона з усіх сил вдавала, що вірити це, а високопосадовці заполонили собою простір, променисто сяючи від чести бути представленими. Шматку лайна і злодюжці. Дивний світ, а ага